«Чого ж усіч? Хіба тільки й світо, що в вікні?» «І оте є такий жвавий Козарлюга, да ще й отаман ради жінки покине товариство?» «А чом же? Для такої кралі можна покинути і усе на світі, не те, що товариство». «Ну, куди ж би ти потяг свої тенети?» Кирило Тур засміявся. «Ти був вже, пане Ясновельможний, хочеш усю правду разом випитати? Не хочеться тобі й признаватись, не хочеться й брехати». «Бо, кажеш, ізроду не брехав?» – додав шуткуючи Сомко. «Не збрешуй тепер», – каже Кирилотур, – «дайте тільки гортань промочити». Дай кашлянув, випивши кубок, і поглянув по всіх гостях, розгладжуючи вуси. Треба, каже, вам, панове, знати, що Чорна Гора – теж святе, що й наша Січ, тільки що там не цураються бабського роду, а той поділено так, як і у нас. У нас курені, а в їх братства над усяким братством обирають отамана. А що вже воювати з бусурменами так хоч щодня? Так, як у їх воюють, коли б тільки ви знали».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 Їдьмо, покажем твоїм землякам козацьке лицарство. Нехай і нас там знають. Отож і побратався з ним у братстві, Так уже, щоб у нас не було все моє, а все твоє, А все вкупі. Щоб помагать один одному у всякій пригоді, Щоб менший старшому був вірним слугою, А старший меншому рідним братом. Воно би добре. Та як побачив я оцю кралю, Так душа й дала з торчака. Як хочеш, кажу, побро, а я без цієї діваньки не поїду з України. Не бабак же й мій побратим. Море, каже. У нас, як кому припаде до душі руса коса, То хопить, як сокіл чайку, та й до попа. Це вже по-римськи, каже смітчись Сомко. А як же в твої чайки є брати-орли або родичі соколи? Тим бойба, що юнаки знають і сьому лиху запобігти. Тільки натякни!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 І вже хіба не я буду, що я не доказав такого ж отмичарства. Вони беруть однією хистою, а в нашого брата про запаси характерство єсть. Що за баляндрасник оцей предеус?» – каже сміючись, Сомко. Мабуть, у вас всі тільки й роботи, щоб потішати один одного вигадками. Е, пане гетьмане, наші братчики, що в бога день виробляють такі чудасі, що не треба й вигадок. Та вже знаю, що пани, молодці, не почують лучи, як я сьогодні викину. Ще такої чудасії з родині хто не чував. І що ж то буде за чудасія? Так, нічого. Підхоплю тіко на сідло тією кралю. Та й шукай вітра в полі. Махнем з побратимом навпростець до чорної гори. Ох, да дівчина ж гарна, додав Кирило Тур, поглянувши вовчим поглядом на Лесю. Леся вже давно була сама не своя від страху. З роду вона нікого так не боялась, як сього запорожця. Кріпилась, однак же, сердешно сидячи за столом. Як же поглянув він отак на неї, то наче аж до серця досяг її очима. Злякалась голубенька, як дитина, і заплакала зляку. Затулила руками очі, а сльози між ручки так і капотять. Мати собі стривожилась, устала із за стола і відвела її в кімнату а козаками байдуже, тільки сміялись. «О, вражий ти комишнику!» – каже Шрам. «Бач, до чого добалакась, і злякав справді бідну дитину!» Чериваниха вже не вернулась до столу, однак ніхто після обід не догадався довідатись, чи не занедужила з переполоху Леся.